Karibu ni wapenzo wa sikizaji wa vipindi vya radio Isanganilo. Karibu kufuata tarifa ya habari kufanza kabisa muhutasari wa habari zenyewe. Waziri mkuu awataka laia kuipukana na mikusanyiko isiyo ya razima kipindi hiki kinapo ripotiwa maamukizi ya virusi vya corona. Wakimbizi wa asili ya burundi wakambi tofauti nchini Tanzania wararamikia kuhishi mazingila magumu. Na viongozi itawara na chama CNL kutu. Watofautia na kuhusu uhusiana unao ripoti wa tarafani kilemba imba mkowani ngozi Kipindi hiki chabada uchaguzi wa hivi karibuni Utawala unasema kulidhiti kwa na uhusiana unao jiri sikuizi Huku chama senele nele kikisema kuwa visa vya ujinyasaji vinaendelea Karibu, karibu wapenzi wa skrizaji katika tarifa kamili inayo kujia hapa badai Mitambo inaungozua na Erike Uimana Jinalangu Romade Neuzeni kisema karibuni nyote Nejo isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili, kamiri. ya makao maku ya talafa musigati mukowani bubanza wa melala tongo macho kufuatia milio ya risasi ilio usiku wa kuamukia jumanehi. Tarifa kutoka maineo patu kio zinasema kuwa sababu ni kamishina wa polisi talafani humo alie ndeshea kipigula laia mumoja, hadi kuzimia. Bada ya laia huyo kukataa kumpa begi alio muomba. Mara wakazi wananeo hilo walifurika nusula wajinchukulie shiria mikononi kwa kumurushia mawe polisi huyo. Katika mawtafaruku huo, polisi walifiatu walisasi angani ili kutuliza hasia kama inavijoleza katika na katibu tarafa musigati. Jambo skondu wimana anasema kuwa uchunguzi na yendelea ili kutambua alie hatia. Wakimbizi wa asili ya Burundi wanaokaa katika kambi tofauti wanasema chini Tanzania wanasema kuishi katika mazingira magumu baada ya serikali ya Tanzania kuamua kuwarejesha makwao katika kipindi kisichozidi miezi mitano baada baadhi yao wameambia radio Isanganilo kuwa chakula walichokuwa wanapewa kimepunguzwa huku polisi ikiwasimamisha kwa kuweka katazo la kutotoka nje usiku wanaomba serikali za nchi hizi mbili kushirikiana ili kutafuta suala hilo kutafutia ufumbuzi suala hilo tuasikilize maisha ni dumu sana uko kubwa sana Bada, ya baada ya miundo binao kwa sasa hali ya kimaisha inaendelea vipi hali ya maisha kabisa ni kete sana takwa kimepunguzwa watu wana siku wana kula kwa usiku wa obdio majumbani kwao hata mchana wanakamata mtu wanamzika kitambaa ya kijiji na wanatembea wapi tukaenda kwenye vituo vya polisi atuaoni watu wetu ambao wanachukuliwa tukenda kujiandikisha na tuambiwa kwamba twende taratibu na mimi ni watu hao nao kamatwa wanakamatwa na watu gani anakamatwa na kina polisi Tanzania swala hilo mumerifikisha kwa viongozi tawala ah kimenisipisha yake wakati mwingine tukiongea wanatuambia kwamba kaeni kia aibyo hayawahi watu wenu watarudishwa lakini wengine tunakuta tu jua meuawa huko kwa miaka serikali hizi mbili kikosi cha kuni na Tanzania kwa pamoja wakauja, hata hiyo ni biara hili kwa taifa zima mojawapo mbili ya kurejea kwa amani maisha yako hali mbaya sana biashara haziendi hatutoki nje hatifanye chochote kile kwa hiyo kinatotokea ni kurejea wafuambie mizimitaa kama mizimitaa lazima tupukuita. tukubai tukubai tu lazima tutatoka yani wakishambua soko tu ni kufurahisha kila kitu panda sambaza hakuna jinsi tunakayofanya na nyana zenyewe hata mchicha hapa hakuna pa kununua mchicha na mnaomba nini serikali ya Burundi kwani tunaomba wakawa shiriani na hawa wanatu dupa ifwazi waache kucheuka sheria ya wakimbizi mtu akijisikia wa tu kuunguka ndiye kama kawaida kwa hiari yake kama hajajisikia amani wewe wanatuhifadhi hapa tu wetu kesho au kesho huko tate kwa kuletea tu haina norma tu kwa yami huwa anajiuliza wote kwanini wakimbizi walioko kwa Tanzania ndio tunashurutishwa turudi Burundi kwa hiari ina maana sisi warundi peke yetu Watu walioko Uganda, Kenya, Rwanda, Congo, hao siwa wakimbizi, siwa warundi. Lakini raisi wetu huyu ajitahidi basi ya wangenamu nzake hapa. Watu wanekana kama nasisi ni binadamu kwa sababu mfano wanaona tulipofukuzwa F12. Enewezu hetu tulizitafuta, tulizikuenda Sentebe, Sentebe haikutua mafaka wa enewezu hetu. Manakitupo hewani, hatuujuu tuende wapi. Tanzania ndiyo tunafukuzwa, porundu, tunafika, hatupati chochote, maeneo oletu, hatu tutafikia wapi. Inamidi ye, raisi sasa, aditahidi, angene haa watu, tusugulikiwe, kama itakuwa ni kudurifu eneo, basi hae, turudishie. kama itakuwa ni kuacha watu wapate nafasi, jia labda wapate uraia huko huku, basi hafanya hivyo, kasabu kwa kote mtu anaishi, lechea hivyo, tutakudia kutese kabure. Naam, hao ni baadhi ya wakimbizi, walio uzunguza na muenzetu, jama alivya nengenda kumana. Zoe zila kuonyesha matokeo ya wa kwa wanafunzi wa darasa ratisa shure za msingi limeanza baada ya muda uliopangwa mjini lumonge chumanehi. Mwari mkumoja li hameyambia radio isanganilo kuwa wametanguliza na shuhuri ya kuandika alama katika daftari kabla ya kuruhusu wanafunzi kuwa kikisha ewapo hakuna dosari zirizo jitokeza. Bazi ya maineo ya tarafani gihanga mkua ni buwanzaya na shudia uhaba wa maji safi ya pata siku katha. Wakazi wa maineo hayo wanachota maji ya nayo tumiwa kunyunyizia mashamba ama maji ya mito. Laia hao wanawafia kupata na magonjwa ya usafi mdogo wasipo ingilia kati halaka iwezi kanavyo. Katibu talafa gihanga analeza kuwa mabomba ya maji tarafani humo ya rivunjika Yalivunjika atarafani maanda hata ivo anafamisha kwamba shirika la ugavi wa magi na umeme leji dezori na jaribu kukarabati mabomba hayo. Na viongozi tawara tarafa ni kile mba mkowani ngozi wanasema kuwa uhusiano kati ya vyama vya kisiasa unaridhisha, unaridhisha tarafa ni humo. Staninion zima katibu tarafa na reza kwamba visa vya kutuvumilia na kisiasa viripungua ukilinganisha na kipindi cha chakabra uchaguzi. Hata hivyo kiongozi wa chama sen nele mkowani ngozi anasimamo tofauti na katibu tarafa. Kwa upande wake Jonas Nshimri na himana unyanyasha Unyanya saa ya wafuasi wao unaendelea na hata idadi ya wanaofungwa inakithiri kila kukicha. Tarifa ya umeenduwayo inafafanua zaidi. Kama isadiki wajona stani nionzima katibu tarafa kiremba, raia wa tarafa ya kiremba wanamahusia nomema. Kwa mjibu wake, hakubainiki raia wanautupia na vijicho kwa mantiki ya kutochangia chama ama fikra. Stani Nyonzima anajulisha kuwa raia wote wako kazini mitaa yote i katika halishwari na tulivu kiasi kwamba ghasia zilizokuwa zikijitokeza kati ya wanavyama ukilinganisha kipindi cha leo na kipindi cha kabla ya uchaguzi wa Mei 20 zilikoma kabisa hata hivyo Jonas Nahimana kinara wachama Senel mkoa ni hutathmini hali ya ushwari kwa kinyume chake kwani wafuasi wachama Senel hufungwa kwa Tumejisoeleweka kama semavyo kiongozi huyo hasa watu wa vijiji vya Cheri na Ruhama. Jonas Nahimana, kinara cha kisi yasa SNL, wa chama cha kisiasa Senel mkoa ni Ngozi, anajulisha kuwa wafuasi wa Senel 112 wazaliwa wa tarafa ya Kiremba walikuwa baloni tayari mwishoni mwa wiki iliyopita. Kuna wengine wanaoelekea maisha ya uficho hasa wa ajiliwa wa serikali wa chama hicho kisa wasema kuepo kwa nyaraka za kuasimamisha Kuna pia wengine wanaopigwa faini kinyume cha sheria. Jonas na Himana anajulisha hata hivyo kuwa kuna ahueni kwenye tarafa nyingine na anaomba kutendewa haki kwa wafuasi wachama tarafa nikiremba. Kiremba kwani aongeza kuwa nyuma ya maisha yanaendelea. Isanganiro na tarifa hini na indolea kukugia moja kwa moja kutoka idhaa ya kiswaili ya radio isanganilo kutangazia kutoka hapa jijini bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 89, kwa wakazi wa jiji na viunga zyake lakini walioko mikowani wanaweza kutupata kwenye mia na moja. Waziri mkuu alengi yome bunyoni anaomba laia kujiepusha na mikusanyiko esio ya razima. Waziri bunyoni ametamuka hayo jumane hii katika ziara yake kwenye uwanja wa ETSC moja muasehemu kuna kuhendeshewa zoezi la kupima virusi vya corona hapa jijini bujumbura. Kihongozi huyo anasema kulidhish kwa na kiwango cha mwitikio uwaria kwa zoezi hilo. Tumusikilize akikalimaniwa kwa ruha kiswaina mwenzetu omeenduwayo kwagomba rero hamagarira abenye sasa raia wa Burundi kuwa... Mbele ya yote, wawe watifu au wa ushauri na maagizo ya wizara ya afya ili waweze kupambana na virusi hivyo. Ikiwa kuna mikono kwa majisafi na sabuni, kugusanya mili vipindi vya makusanyiko au kushiriki shoguli zinazoweza kuwasababishia maambukizi. Hapo, tunawatolea wito wa kujiepusha na makusanyiko yasiyohitajika. siyo hitajika. Kuna potokea, wakaitika makusanyiko ama sherehe za nyemana, wawewe pesi wa kuigiza maagizo ya wizara wasijee wakambukizwa ama wakambukiza hivyo kwa sababu kipindi cha milipuko, kinga ya kwanza ni kujilinda lapili tunatolea wito ya yote bado na wasiwasi kuwa asiendele kupoteza muda akidhania kuwa ni malaria ya kawaida, wengine tulisikia kuwa wanauvivu na kusema kuwa wanapomkuta muganga kima tibabu muda wakue kwa karantini unazidi na kushinda muda mwingi bila kuwa huru, wakumbuke kwamba maibu isha mambo. Raia wote sasa wanatakiwa kuitekea wito huu ili kujinusuru na kunusuru nchi nzima. Kwa kumalizia basi tunawatakia wananchi wote kuanzia hawa walio waliokuja kwenye vipimo na wengine wanaojitayarisha kuja kufuata maagizo ya waganga na wanapokuta tayari waliambukizwa wajue kutumia vema dawa wanazopewa naam ariyeski kale kwa waziri mkuu are giome kama alivokuwa kikalimani wa roho ya Kiswahili mwenzetu omeri nduwayo Kwa kuhitimisha tarifa hii ya bali, uongozi wakituo kikucha uchukuzi otla koki na shohi hakiki na kutoa hati inayo thibitisha ubura wa gari unafamisha kwa amba siku za kupata kibari hicho, zinaweza kuongezwa mala inapotokea wakati wa ucheleshiwaji wa huduma hiyo. Uongozi wao unaeleza kufanya kila iwezekanavyo kanavyo ili kutafutia ufumbuzi, swala la ufundi linao sababisha kutopatika na kwa muda kwa cheti hicho. Monforo ndagijimana. Kayumumu Kurugenzi anaomba polisi wa barabarani kuelewa madereva wenye lisiti zizo zilizoongezwa muda. Bwana Ndagijimaana amesema hayo baada ya kulalamikia ucheleweshaji wa cheti hicho huku polisi wa barabarani wakikataa lisiti mbadala inayotolewa na kituo Otlaku. Mwisho kabisha la tarifa ya habari katika mchana waleo. Shukani kwa fundi mitambo, Elike Wimana aliyewezesha sauti yangu yukufikie pale popote ulipo. Shukani pia kwa chumba cha habari kiicho fanikisha tarifa hii ya habari ya mchana waleo. Kutoka hapa studio mimi nilomuade news na watakia kila laheli.